Душа моя в небі ширяє, мов пташка, А згодом поглянеш, Підсунулась пляшка, І мозок розквасила зла блекота. Одержавши плату за радісний спів, В пивничках зеленим придавлені, змієм Плетуть про кохання нахабним повіям Барвистим жаргоном старих візників. Хтось мене злобливо прокляне, жовтій слини, намішавши бруду, та, напевне, і той на світі буде, хто згадає по-дружньому мене. Гірко він замислиться колись у шуканні власної дороги. Тінь моя нахилиться до нього і порадить щиро. Не корись, хай кепкують над тобою сильні і кволі, добрі й злі. Знай, що мудрістю чужою жити не можна на землі. Бідний розум, що ніколи не кипів, як на вогні, в сочарованому колі у бездонній глибині, бідні ноги, що не били нетарованих доріг, за нещастям ходить щастя, за печаллю ходить сміх. Кожен товче, та не всяк розуміє цю істинну давню, цю думку крилату поет це не той, хто співати уміє, а той, Хто не може, не може мовчати. Холодні, байдужі до всього писаки, що бачать в поезії, фрази та знаки, витаскують думку з гарячих рядків і мацають, лапають грубо й цинічно. Чи в дусі вона наших славних часів, чи часом вона не грішить політично? Затямте, майстри, пострибати на фразі, поета співати навчають не словом. Хвала найсолодша і люті образи Пролинуть повз нього димком серпанковим, А він свої думе, слова й почуття. Сам зважить у серці нещадно і строго І буде співати, як учить життя Ця суміш кипуча свого і чужого. Життя ж вогонь, Утім вогні серця людські палають, А сміху іскорки ясні над полум'ям літають. Смішні пригоди і слова, Події і картини, Я сам згоряю у вогні І збираю ті іскрини. Якби не міг збирати я веселого і смішного, Давно розпалась би душа Під тягарем страшного. Веселий світ Топравду кажуть, що біда Серця веселі покида, Не вжитись лиху біля сміху. Де сміх? там лихо пропада. Неув'язочка Звик слухняний чинодралик орієнтуватися на інструкції вказівки, ними керуватися. Він відправив рано вранці жінку в род будиночок, а ввечері примчався чи нема новиночок. Посміхнулась медсестриця, як весняне сонечко, і сказала: "Вам дружина народила донечку. Розгубився чинодралик і спитав у дівоньки, А згоре вам що до сина не було в казівоньки. Бойова коляска. По великому секрету розказав Кузьмі Мартин. Ах, який, якби ти бачив, народився в мене син. Жінка просить, ти коляску пошукав би для синка? А чого б я мав шукати? Їх заводна ж випуска. Потихенько, помаленько обійшов я сім цехів І деталей назбирати для колясочки зумів Всі їх виніс під полою у вахтерів на очах А тепер сижу, збираю у чулані по ночах Всяк і так толю деталі і назад, і наперед Все виходить не коляска, а зенітний кулемет Тільки ти про це нікому язиком не торохти Буде синові моєму щем у армію піти. Кошмар з чорного гумору. Синок родився у Мартина. Минає рік, мовчить дитина. Лише коли минуло два, найперше мовило слова. Сказала мама, мама умерла. Сказало баба вмерла баба. Сказало дід умер і дід. Казало, тато, вмер сусід. Так прояснилось для Мартина життя сімейного картина. Ісусик